Má někdo nějakou otázku? So, Chce tím povedať tak, že nie jsem úplně doma, jako tam v, e, v těch školách. Preto se možno spýtam aj věci, které ste už s seminářem nebo dvorili, tak keby jsem dělal mědi ostatní k těmi otázkami. Mám můžete nezastavit. Ty jména nejsou tak důležité, ale ty koncepty bychom měli pochopit. Hmm? Když si spomínali, že Abidarma je úplně rozdělná u tých jednotlivých škol. že To je to je jako věc, která je dost udělává jednotlivých škůl. Áno. Chcem se že jak máme tie školy jako Sautrantika, uh, Samastivada a Yogačarya, ale uh, potom aj jako Teravada, jako původná, jako Jednu... Jednu... Problém je, že oni si myslí, že jsou původní, ale vždycky je to historicky oprávněné. Že z vášho pohledu, jako, Víte, že člověk má takovou najrychlejší cestu. Hej, Ako keď si představím, že 6 rokov by som mal tak, jak Čídan, jedn, jednu školu a jednu abidárnu, druhu, potom i Ne, nemusíte, vůbec ne. A vybrat si, že, že či by ste vedeli, povedať, že například, kdyby sa člověk udržal té i v teravádovej, jako abidárny, že či by ako před vás takovou najjednoduchšou alebo najpriamejšou, alebo to nevážujete takú za postačujúcu, viete, najjednoduchšiu cestu, aby člověk sa nezahotil jako tými porovnávaniami, alebo... Jo, to je v porádku. Je dobré, když se držíme jednoho systému a e, získáme v něm jasnost. Jestliže máme jasnost v jednom systému, pak e, není vůbec problém pochopit jiné systémy. Ale jestliže pracujeme od začátku jen s konceptama a srovnáváme koncepty tak, jak jsme zvyklí tady studovat ze skolastického hlediska, Nemusí to, nemusí to být dobré. No, Mně to, mi to tak připadá, když mohu to tak také diskusie, že, že jak se formulovalo, teda Budhovo učení bylo. Potom teda, Budha išel do Karimírány, nebol už mezi námi a nebylo písmo a začali se formulovat v podstate výklady, účenia, sútry, sú, pravidla pre a tak ďalej, aby teda to účenie zostalo takým nejakým způsobem zafixové. Robili sa kon, koncily, kde sa zjednotovalo to učenie Ale že Abidarna bola už súčasťou toho, čo Buddha hlásal, alebo vznikla až jako výklad sútier a, a že těch jako menej chápali ale těch, co celý jít do do logiky, že či už vlastně, jako Šaributra, alebo který to boli tí učenci, že či už oni vlastně jako nepridávali tú dámu k tomu původnému učení, tedy vyslepovali sůtry, aby to tie ostatní pochopili. A že teraz, že či podle mnohem proces neboli taký, jako historický, jak ste nám to ujasněli, že, že bolo to učení původné budlové, začali vznikať tie výklady, Teravada, která hovorí, že je teda původná, to byla ta prvá fáza tých výkladov, dajme tomu, a potom sa nabalovali ďalej a ďalej tie koncepty tých ostatných škôl, a že či vlastně potom ten výkon nešiel tak, že, sa, že až tak do takej miery začalo vysvetlovať a, a, a do vlhky to učeně, že sa za, začalo byť jako jako by tým obyčajným lidem, že nedokázali jednoducho keď sa pozřeli na tu komplexitu a na ten obrovský mh, ako, ako zoznam pojmov a, a súvislosti, že to je to začali vzdávať a že či potom to neviedlo aj k do Mahajany. jak si hovorí, že vlastně už tej e, Savasti Vády sa začalo to tomu už akoby na Mahajanové účenie na prvome století, že takže či vlastně Mahajana nevznikl jako vlastně taký, akoby, tak jakoby už Reakce. odporu učitý, učitý tomu, tomu tomu strašnému jako, rozvoju tých konceptů a, a takého dumania, že A potom ještě aj ta tantrická jako cesta, že to už bylo úplný odpor, že oni už, oni už vlastně chceli jednoduchou rýchlu cestu, aby nemuseli jako tak zhodnit študovať. Že teraz, keď si máš človek jako to tak pozrieť v tom historickém koncepte, že či potom má dve možnosti, že buď ako sa orientuje viac už na tie jako tantrické, alebo potom iště k tomu původnému, jako teravádovému, to znamená, ešte předtím, ako začali tie školy, jako ako Sarvastiváda a Sautantrika ako čo oponovali vlastně tu logiku, takže či vlastně nebylo dobré se uchytiť na tú abidármu, ako teravádovou, kterou ešte oni pojali, keď tam, já ja jsem si ho tak vygoble, že že, že, že, že abidarma, tak v podstate i diskusie, že či to vůbec bolo jako původné budové učení, či už to není. není Ako či som sa dobré opěktal. Jako, jako, ano, já rozumím. Ještě... Tak je Ratnakuta je jedna z běžně čtených Mahajánových suter, a tam je napsáno, že v prvních 50 letech budova učení bylo mnoho, mnoho probuzených bytostí a lidi, kteří praktikovali darmu, většina z nich dosáhla probuzení, jestliže se snažili. Pak v druhých pětseti letech po budově parinirování probuzených začíná být málo, ale těch, co praktikují samády, a je ještě mnoho. V dalších pětseti letech, po budově parimirováně, těch, co realizovali, je ještě míň. Ti, co praktikují samády, je málo, ale učenců je mnoho. Skutečných učenců je mnoho. V dalších pětseti letech, Ti, co realizovali, už prakticky neexistují. Ještě těch, ti, co praktikují samády, těch je málo. Opravdových učenců je též míň, ale existuje mnoho, mnoho klášterů. A v posledních pětseti letech ti, co realizovali, ti už prakticky nejsou. Ti, co praktikují samády, dětí je ještě míň. Skutečných učenců je též málo. Klášterů též ubývá, ale hádek zase přibývá. <laughs> tak to vysvětluje vývoj darmi Radna Sutra. I když to historicky se tak neděje, ale vlastně ty tendence tam jsou. Takže na začátku budova učení lidi nepotřebovali složité systémy. osvícení probuzené bytosti byly všude, nebylo těžké dojít k autentickému učení a Budismus byl jistou dobou tež prevalentní náboženství v Indii, obzvláště za doby Ashoky, hm? čili eh, budismus prosperoval. Pak v Indii aspoň byla renezance hinduismu, hm? nebo vedického učení. A budisti museli stále všude eh, diskutovat, O pravdivosti, jeho, o pravdivosti jejich učení někdy vyhráli a králové se stali buddhisti, někdy prohráli, králové se stali zase hinduisti. Zlatá doba indické historie, to je Gupta dynastie, kdy indická kultura od Perzie do Indonésie všude, Ázie byla ovlivněna indickou vědou, kulturou, literaturou. V té době vlastně už učení VED, ty, jako renezance VED, byla predominantní. A králové guptských dynastií byli většinou hinduisti. Ne tedy výlučně, ale většinou. No a tím pádem o to víc bylo nutné jasně formulovat ty výhody buddhistických systémů, a proč je to takhle a proč je, všechny jevy jsou nejáství a tak dále, no tak logika se stala základním učením. Všichni se začali učit logiku, aby objasnili výhody buddhistického učení vůči náporu jiných škol, ovzáště Vedanty která se stávala predominantní. No a pak do toho všeho přišli musilmáni. No a tím pádem buddhistické učení upadalo, protože buddhistické učení bylo vázáno na kláštery. Když se rozbily kláštery, no tak ty lajíci neměli žádnou oporu. Než to učení ved je Není vázano na, na kláštery, tím pádem eh, jich se to tolik netýkalo. No a tím pádem postupem času buddhistické učení v Indii zmizelo. A dokon, co se dochovalo, to jsou jedině jisté eh, rituály a které už jsou vlastně preadaptované na, na potřeby védických. No a v této době, právě kdy učení mizí v Indii, se ty tantrické podoby učení se stávají predominantní, protože ty jsou, ty jsou praktikovatelné a oni je taky praktikovali s úsilím a s že to je vlastně doba zániku. A člověk se chytne toho, co, co zdá se být nejrychlejším způsobem a nejjasnějším způsobem. Hm. Vytvorím si čistou zemi a všude budu vidět čistou zemi. Ovšem, pokud máme moudrost, tak všechno se dá spojit. Jedno není protikladem druhého, ale může se doplňovat. Tibetský výhoda tibetského buddhismu, že oni slučují právě ty tantrické praxe se vzdělaností. A to je, myslím, nejlepší způsob, jak se učit budismus Spojit vzdělanost s jogou. A to je výhoda tibetského buddhismu. Který vlastně je prijatí, jak sám Dalai Lama říká, přijetí, kurikulum učení, co měli v Nálandě a v těch velkých buddhistických univerzitách. Tam spojovali všechny možné složky učení. Jestliže studujeme cestu bodhisatolství, buddhismu, jestliže chceme dosáhnout, Probuzení Budhy oproti probuzení Arahata. Písmo učí, že nestačí jen studovat takzvaná adyatmika vidya, to znamená tu psychologii a filozofii, co potřebujeme, aby jsme se probudili z velkého samsárického spánku, ale potřebujeme též učení medicíny, učení logiky, jazykovědu, dokonce i umění, socharství, a malování a lékařství. Všechno toto je integrováno do učení bodhisattva, ne do učení arahatu. Čili v pozdější době, v době, kdy jako prosperovali ty velké buddhistické univerzity. Nejednalo se jenom o učení procesu osvobození, ale též museli se učit logiku, jazyky, etymologie, aby mohli vysvětlovat. Museli se učit i lékařství, aby prospívali lidu, dokonce i umění, a aby mohli stavět kláštery, učili se i Socharství, učili se i architektůru. V, v tom raním buddhismu nic takového neznáme. Prostě Buddha v teravadové tradici a v raním buddhismu to nazývá Tyrača Vidya, to znamená věda ne lidí, ale věda zvířat. Zase v pozdější době to samé se nazývá, se nazývá nutný prostředek bodhisattvů. jako stejně tak jako křesťanství, kdyby sem přišli otcové z tak by nepoznali, co tady děláme vůbec. Že to má něco s křesťanstvím, co společného. Hm? Potřeby doby se mění. A proto je tak důležité pochopit to učení, o kterém jsem se zmínil, že vlastně to, co Buda učil a stejně tak to, co učili jiní probuzení, to jsou jen prostředky, které nám dávají. Ale jestliže bereme prostředky jako něco, co existuje jako zákon, samo o sobě, určitě se ocneme v nepochopení. A to se stále stává. Byla to první učení bylo jednoduché, pak byla potřeba ho dát dohromady, protože tolik probuzených lidí nebylo. Tak vznikaly systémy. Ty systémy zase těm, který se jednalo o probuzení, se zdály zbytečně složité. A jenom odváděli od cesty místo, aby k ní opravdu priváděli. Proto byla nutnost zase všechno smíst podstů, což, což udělalo ranní Mahajánové cvičení, učení. Nagarjuna ukázal, že vlastně všechno tohleto je jen prázdnota. Na základě je transcendentální moudrosti a s jasnou logikou to všechno, Neznamená, že to, toto učení není, Nagarjuna nikdy neříká, že toto učení není k ničemu a že je zbytečné. Naopak musíme ho přijmout s perspektivou přímé realizace. A to je prázdnota. No a teď on ze stejného učení pak vzniká znova v Mahajáně ještě, ještě snad složitější, logické systémy, než v učení a by A zase se to všechno systematizuje. Tak je vývoj. Teď je, jestli buddhismu správně použijeme nebo ne, závisí na nás. Ale co, aby jsme ho správně použili, všechno tam je. Všechno, co potřebujeme k osvobození, tam je jenomže závisí na nás, jak to použijeme. A my sami jsme bezmocní, pokud nám někdo neukáže na, na měsíc, tak ho neuvidíme, tak jsme e, odkázani na učitele. A co učitel učí, to sledujeme, jenomže e, musíme tom, tomu rozumět. Pokud tomu nerozumíme, tak... E, ten výsledek nemůže být dobrý. Právě proto je dobré sledovat jedno učení, které jasně chápáme, praktikovat v něm, dosáhnout jisté realizace, takže nemáme žádné pochyby, že to je ono a nemůže to být nic jiného. No pak, jestliže tu zkušenost máme, pak není problém pochopit jiný přístup. a nebereme ten přístup jako něco, co existuje samou sobě, že Musí být tolik a tolik darem, aby jsme dostáhli nirvány. Jestliže chápeme, nirvány dosáhneme, jestliže je nechápeme, tak nemáme šanci. Takový, eh, jestli máme jistou vlastní zkušenost, tak takové názory mít nebu nemůžeme. Ale jestli nemáme, určitě budeme lpět na tom, co na těch teoriích a na, na těch konceptech, které nám ukazují cestu. A Buddha, buddhismus je jediné učení ze všech náboženství, které znám, které říká, že dharma učení je na to, aby ho člověk odhodil, ne aby ho nosil sebo. Ale aby ho odhodil, musí první odhodit to, co není učení. Jestliže chápe to, co je učení a realizoval ho Musí ho odhodit, jestliže je buddhista, protože Buda učil nic jiného než to, že na čem lpíme, to je naše zábrana. No to je absolutně jednoduché učení. Jestliže ho chápeme, nepotřebujeme tolik logiky a tolik konceptů, aby jsme pochopili, o co se jedná. Buda nic ne, neučil jiného než toto. V jiným, jinými slovy, na co lpíš, to seš ty. Na co nelpíš, to seš co. <laughs> Vy jsme, na co lpíme, nic jinýho. Jestliže nelpíme na nic, tak jsme svobodní. Buddha je ten, je Budha, že všechno lpění zanechal. Jelikož všechno lpění zanechal, nedá se chytit. Nás možno chytit, jak? Právě na těch věcech, na kterých lpíme, tam jsme chycení. Vlastně ten princip buddhismu je naprosto jednoduchý. Ale aby jsme ho pochopili, potřebujeme... Jelikož máme tolik různých konceptů v hlavě, potřebujeme mít jasnost. Tak ty koncepty jsou užitečné, ale nesmíme zapomenout ten základ. Tak teď jsme všichni pohromadě. Hm? To neznamená další interpretace, že manžel, a manžel musí opustit svou manželku a děti a jít jako Buddha do lesa. To vůbec to neznamená. To znamená, že musíme se naučit žít v té situaci, v jaké jsme, v rámci této pravdy. A tato pravda, jestli, jestli v ní věříme nebo nevěříme, je s náma. My jsme na co lpíme, na co nelpíme, to nejsme.